Irakott modulátorral meg rakott Chrome P? <gül> <gül> Mi Sőt, ja, Le, de de rossz milyen rossz. meleg az a meg? Ott melegíted. Hát például a dió is megsült. Hát rendesen <gül>